die weese van die vier, op die seeste van die tweede maand 1847. Hier die derde lichtstreek, wat soos al reeds hierboe opgemerk, die meest suiver en deersuchtigte is, ris soos 'n etheriese olie op die tweede lichtstreek en het naas al die boegenoemde genoemde eigenskappe ook hier die baie besondere, dat sy by een of ander stering makkelijk ontvlam. Baie lig ontvlambare sy op die plekkeware lichaam, by voorbeeld een meteoor, in haar beland, en dan een groot afstand in hierdie streek aflee. Die ontvlamming is van n heel besondere aard, omdat geen verbranding daarby plaas vind nie. Dit is een opvlamming, maar nie een verbranding nie. Om die opvlamming in hierdie heel besondere manier van opvlamming vir jylle uit te lee, sal vir jylle begrippe wel iets wat moeilik wees, maar nie te sal ons probeer om die saak so duidelik moendlik te maak. Om die besondere proces te begryp, moet eers na die ontvlamming, of in die algemeen oor die geaardheid van ontvlamming iets van naderby vertel word. Wat is ‘n ontvlamming eindlik? Baie sal wel sê, as een mens brandbare voorwerpe by die vier bring, of dit aan hitte blootstel, dan ontvlam dit en verbrand daarna. Maar met hierdie verklaring sal niemand wel verkom nie, want die eenvoudigste bediende weet, dat hout en ander brandbare dinge ontvlam, as een mens dit in die vier gooi. Maar, Wat is die vier? Wat is die ontvlamming in wese? Dit kan op geen enkele natuurkundige weise beter verklaar word nie, omdat dit wat eindelijk vier is, alreeds op geestelike terrein lee. Goed en kwaad is hier om te omtewe. In alle materie woon geeste. Word hulle op een of andere manier geprikkel, dan ontvlam hulle. Dit wil sê dat hulle in reeds groter aksie kom, waarby hulle werkzaamheid en uiting van kracht steeds groter word. In soe op potent van iwer, iwer en krag ontstaan daar dan baie levendige bewegings wat mekaar as baie vinnige skommelinge opvolg. Dier hierdie beweging word die vaste materie verniel, want die groot aksies keer alles in die kleinste atome uiteen. Die geeste kom uiteindelik na die volledige oorwinning van die materie vry en verskyn dan as opstuigende rookwolke en vind soe hulle vryheid, terwyl die rest van die materie as as achterblij. Daarom is die ontvlamming een opwekking van die geestelike in die materie en die voordier en steeds machtiger word van hierdie opwinding is die eindelike verbranding. Die licht hier van die vier kom dier die uitermate sterk en vluchtige beweging van die geestelike en die voortplanting van die licht van die vier is evens eens een prikkel van gelijke geeste in alle materie en in die hele dampkring. Dit is dus die proces van die ontvlamming en verbranding. Maar let wel, hier op aarde gebeur die ontvlamming en die verbranding gewoonlik dier die opwinding van nog ontsuivere en onedelig geeste. Daarom lyk die vier gewoonlik vuil en rookachtig, in een sekere sin nog grimmig en vonkespatend van woede. Daar kan echter ook een ander opvlamming plaasvind, namelijk dier die vier van die liefde. Hier die ontvlamming is echter nie versterend en bederfbringend nie. Een soortgelijke ontvlamming is bijvoorbeeld die terugstraling van die sonlicht op een wateroppervlak. Door die liefdeslicht van die son word die vreedsame geeste van die water baie geprikkel, maar hulle vernieuw niks in hier die opwinding nie. Weelis waar word die hele oppervlakte van die water ontsteek en kaats weer die strale wyd en syd terug, maar toch verbrand niks daarby nie. Op die manier ontstaan een ontvlamming in een spiel as een lichtstral daarop val, maar daar ontstaan geen verbranding nie omdat hier een opwekking van goeie geeste plaas vind. Word die geestelike goeie sonstraal van liefde echter gepotentieerd na lichame gelei, wat nog onsyver geestelike dele in hulle self dra, dan word hulle ook ontsteek en verbrand. Nou dat ons die gebeurde van die ontvlamming eenmaal begryplik uiteengezit het, is dit makkelijk om die ontvlamming van hierdie eterlig in die derde lichtstreek, as sy in haar normale ris gesteer word, te verklaar. Dier hierdie derde lichtsfeer vallende of vleende meteoor, skeer die licht natuurlik uit mekaar. En hierdie lig ontstaan dan, dier hierdie gewoonlik werkelijk vinnige beweging van sylke lichame, in lee ruimte. Hierdie hol ruimte word dan een spielvlak, waarin die lichtstrale van talluwse sterre in een oomlik van tyd, soos in een hol spiel, of nog beter, soos in een sylinderspiel, koncentreer. En hierdie strale refleks lyk dan, soos van die aarde afgezien, soos een vier, maar het is glad nie een vier nie, maar slechts die reflecterende, boobeskrewe werking van die sterrelig in die pasgevormde lichtcylinder spiel. Hierdie verskynsel in die derde lichtstreek is dus ‘n baie besondere eigenskap, speciaal van hierdie lichtstreek, omdat een soortgelijke verskynsel nie in die onderste lichtlaag kan vorm nie. Die lig is daar te swaar en val weer te vinnig saam, achter een lichaam wat haar deerkruis terwyl die baie lichte lucht van die derde streek omself maar geleidelik weer aansluit. Daarom is daar nog 'n lang stert achter so'n vleende meteoor te sien, wat lyk soos die van een draak.